хай побачить її прочисті сльози і вжахнуться від того бруду, серед якого живуть разом із своїм імператором, хай вірветься її плач в бурмотіння єпископів, у скрипіння пер у монастирських скрипторіях, хай заглушить він нахабне дзвеніння зброї і ржання войовничих рицарських кобил. Вона принесла ці дитячі сльози з далекої далечі, із своєї молодої землі, з молодою мовою, і незатьмареними звичаями, І хоч тіло її не було дорослості, в душі лишалася дитиною. Бо що таке дитина? Просто маленька людина. Так само, як дорослий повинен вважатися дитиною великою. Ті ж тут вихвалялися своїми старощами, своїм триванням аж от самого Риму, своєю історією. А що мали насправді? бруд ганьбу. Нікчемність, і коли така їхня історія, коли такий час, в якому вони тривають сповнені пихи, то нащо вони їй вирватися, випручатися, вискочити? Куди і як, і опракція не думала і не відала. Не могла в ті розпачливі дні збагнути й того, що людина не може жити поза історією, як не може не дихати. Та й не хотіла більше ніякого знання, бо вже переконалася, що знання то гіркота небезпека і що за надмір знання неминуче настає відплата. Хотіла вирватися, втікати, бігти світ за І Не мала помічників, нікому не могла відкритися, навіть сповідникові своєму Боду не сказали нічого, бо вже переконалася в його нещирості і безсиллі. Виборола собі недоторканість. Слізьми. Імператор після тої ночі смерті, ганьби і болю лякався, видно, в праксі, що сили вдавав за клопотаність державними справами, навіть за убуш виказував всіляку поштивість, хоч плата йому від імператриці завжди та сама зневага і погорда. Сльози ж слугували проти всіх, світ закрутився у сльозах. Дні належали їй. Імператор вершив імперські суди, приймав послів, розсилав гінців повсюди, закладав перші камені майбутніх замків, палаців, соборів, надто ж соборів, бував збирати в них люд, не давати йому розпорошуватися, забувати про державну спільноту. А ще імператор як завжди готувався до війни, Божі імператори та й знають, що йдуть на війну або повертаються з війни. У соборі людей збирано іменем і так званою всемогутністю Бога. До себе ж імператор прихиляти спільників мав ласкою, щедрістю, панібратством. Тому ночі гинули в гучних учтах. Холодні похмурі палацеві зали затоплювало криваве палання смолоскипів. Змерзлі й голодні барони З стуком-грюком падали за столи. Єпіскопи квапливо благословляли трапезу, Імператор відривав перший шматок, Відпилав перший ковток, Імператриця теж мала сидіти поряд. Бо так велив звичай, вимагала держава, Яка вимагає од усіх, Нікого не звільняючи від обов'язків. І обов'язки тим ті вищі обтяжливіші що ви ж ти стоїш ти в загальній ієрархії. Аж іноді, здається, ніби немає ієрархії прав, існує тільки ієрархія обов'язків. Євпраксія сиділа на учтах заплакана. По первах це щоразу бентежило баронів. Бо де ж це бачено, імператриця показує всім свої сльози. Та учта набирала розмаху й розгону. Пилося ж. Щедро й пожадливо. Їлося ще пожадливіше. Червоніли морди, хижили, блискували очі, Важко падали на дубові стільниці, Набряклі кулаки. У заводіяцькому крикові чорно зіпали роти. запанувало єднання пияків, Солідарність ненажер, Спільнота темних пристрастей, Розкликотаність, роззухваленість, Розвиняченість. Згортали зі столів кухлі з пивом, наїдки, хвалялися, лаялися, погрожували, вискакували на столи, вигецували, топтали страви, посуд під п'яний ревіт, намагалися поціляти в голову, в пики, ті, хто сидів, хапали розтанцьованих, рвали за ноги, валили разом зі столами, в грюкоті, прокльонах, риготніві, все переверталося, світ перевертався. Не хотілося жити в такому світі. Він вартий був, хіба що сліз. Але опилих баронів уже не бентежили сльози імператриці, як то було на початку учти. Сприймали її заплакане личке, як щось недоречне, дивне, чуже. Навіть не дивувалися, обурювалися. — Імператриці в сльозах? Чому вона плаче? — Як сміє. Тут ніхто не плаче. Не повинен де має права, Генріх і собі підкрикував бароном. Голос у нього був високий, ляскучий, голос для відстаней, голос для всіх одразу і ні для кого засібна. Принаймні, не для неї, ні, ні. Про що мало говорити з тим жорстоким і брудним чоловіком після тої наруги, якої зазнали від нього? І що їх єднало? Імперія? Спільне без вихідь? Чи та страшна ніч смерті ганьби Жорстокого сорому Генріф намагався бути уважливим Водай на учтах перед баронами у пракці була байдужа Байдужість виказувала Навіть і своєму плачі Слізьми, мов прозорою запоною Відгороджувалася від усього Хотіла б берегтися від Ще більшого бруду Неминучого, поки ти серед цих П'яно зажерливих Хижих, невситимих ви не прикликаєте мене до себе, ображався Генріх. Ні, не хочете бачити свого імператора? Було б злочином утривати вас від державних справ. Це вдень, а вночі.